ده هر قسم اسلامي کې سټو د ملاويدو پتہ یاد ساتي ايوب اسلامی کې سټ مرکز د قصه خواني بازار شاته خور خار ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا واتقوا مزافهۃ وتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي وعدت الكافرين واطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وسارعوا الى مغفرۃ ربكم وجنۃ عرضها السماوات والارض وعدت للمتقين ديوینا دادا یو انفاق ادیم قطار خوافده بانده تنویر اروشنانی اے چې که پوہت که شکست اخوار ایچه دا غی اصفاب سنو دارنگی آداب لیل امیر الحرب که قوم شکست اخوی مرگری یو دای کی شکست اخوی نو امیر بسوائی دا امیر وسب فرائزی اغی بشری که تسلیبون کئی کس خبری بکئی نو دا یا تونہ پا دے ذکر کئی چې میدان جنگ کے امیر بسہ بیان کئی او تغیب الانفاق کئی ایمانوالا مقرحی سود زیادہ از آفم مضافان قید اتفاقی دے دانا چی یہو پا دوسود حرام دے او یہو پا یونگو نہیں علال دے مضافان زیتا قید اتفاقی ہوئی واربائب کملاتی فی حجورکم حرام بی پتاس پر کٹائے چتاس پسند کی دی فی حجورکم قید اتفاقی دے دې د پاره وزح حق جن مراد نه معنا او ییږي د تا نه خامخاشې وکم یاب اذان بچی دور نه او چتیا دې کا پھر لرا ځان بچی په انفاق د مال مال اونګوی چې خو پاک ور مړکی او منه یی حکم د الله د پیغمبر الله پیغمبر تاسو د انفاق کوي نو لن لګوی خامغه پتا زور مو ارامن دګي پتاړ د بښش چې درپساونه وي خورا بابکر اندر کی پتا شمال ولګو په جهاد کې مال ولګو په جماعت مال لاوځو وختو مکم او د جناتون چې پرنواله داږي پشان نازونه نه کو دے یا تشبيه د غیر محسوس محسوس سره د مقدار نه مراد هغه دا دامه په کوربه دوري داګه نه ډېر زیات دي ته تشبيه د محسوس غیر محسوس عنصر سره اتیار دے متقین دیا کسان چې خرکی مالون خپل خوش کې که اتنگ دستائی که سر را خوش آلائی مالدار دے فیس سر را اللہ سے فراخ دے وزور را اللہ سے دیتن ہر وقت مال خرکی ورقا زمین الغیز اب پتہی قصہ سمانہ کمرجر زیادیو کی نقصہ پتہ کی دا متقیدے مګمګره لاندو تاوګره سپډاور کې دغه ته مؤمن قرآن مڼی کنه ول کاظمي قدم وای دباول او تا پټول او تا فاقدين نه ویلي چې غوسه پکې لري نشته نه غوسه پکې دا دغه خپل مرګرین انتقام نه اخلي معنی درته داد متقی صفات ته ول کاظمین الغیظ ا پټی غوسه هم ګډې د کله كونار عافی مغتن واری سوت نا سمات مرغری الله د زریم وسنان اگسان چوکي او قات به یا يا ذاتي وقي پزان یو گناو کی کي ذاتي درووي کار د به هاي دبل پردا وخي ميادي الله بخره غاري د فل جرمونو انا بخي جرمونو مگر الله دالمتقين صفته جرم الله وخي هميشيني کوي پاوچ کوي یو کار ته په غلطي وشه نو مافي غاري ا دې په پيږې کې موږ غلطي وکړه رضا کسان بدللې دې په خنډ راغنا اجنه چې روان وي دلان دې ورولا غوي ولي هميشه وي پای کې اسوګسته دې اجر دې کوونکو عاملین کې عمل وک انفاق او جهاد وک قد خلص تسلیم مومنان تا تاکي کې شي په خاصه سن طریقې دنیا کې سمانن چا مدعانت کرے دے نخدائی شرمولے دے اور چا چې حمد کرے دے نخدائی کامیاب کرے دے سنن جمع دو سنت فصیر او فلال په دنیا کې نو گو رئی فانظر دوڑا معنی مفسرین کئی فانظر سوچو کئی فانظر پستر, دا دا پستر کو گو رئی داغی زینا داغی افنظرو فقر کای سونسجا انجان دای خلکو چې دوجن کړیو د الله کتاب المکذبین یا وی د خوای کتاب عمل نه کړ اصل کې نون معنا ظاهرول دی اس سنت تم سنت دګه وي چې د پیغمبر طریقه ظاہره ده بعض خل د سنت په مانانه پیږي وایمن سننه سنت حسنته کیا کيو خکاروکو ناغلا اگر دې خکار کو هلکه دامن نه فارشیه تع سننه سننه سیف اذا سقلا سرګند نکړه چوره پروت یو کړه چې اغا بن شي یو مخه سننه سیف ظاهر می من سننه سنت حضرتو سمع چا چې ظاهر کو طریقه د پیغمبرو دا خلکو نه پټشي وا نو په ملکي دا خلکو ته پټ نه وا چې موزوشینو سنحت طریقه سره جنازاو شینو سنحت طریقه سره چا چې ظاهره کرا طریقه د پیغمبر فلهو اجر او اجر منه بها دا معنا ده دا نه چې چا که خو دا خاطریقه غلط معنا ک چې چا چې خاطریقه کوي خو دا خاطریقه خوایي چې پیغمبر کړی او ته چې کومه دې کوي ته خوایي متګره مانا کې سنن سیف کله کې توره خوب وکي یعنی زنګ میته لږ په قواله من ور فرغانګو من سنن سنت حسنته او بل ویل قد امید تک چا چې ظاهره کا ختريقه چې هغه د خلقو نه پاتې شي وا فل هو اجر و اجر من عامل بیا دانه چې چا کې خدا غا بيان الناس دا عبادت خلقو لا بيان خلقو ایدای اوپن نموت کنه ولا تهین تشجيع کله چرکان شیکت تخری نو باجری ورا ورکا تشجيع ورکا دانه چی تور ته دغه سخی آموزته گئی امغم جن کی گئی عطا صبحی بولند الله تلوار کې قطاسمن کې دا الله کتاب انت مولانا دا الله په دربار کې دانه چی دنیا په چیزینو کې خير د کتاب سکستو خور د پرای دلبار کی لوی اقورو چه د تاسو زغم ریسواج نشته رسیدلو زغم رسول مسل قوما رسیدلو کافر تو زغم پشان دې پړو زکان بدر کې کوتا سناویا که څه شیطان شو نو تاسو پر اوسه کال کفارو جلی او یا این هم سكون کرون اور چه د مومنانو تاسو زغم اس باق نشته رسیدل او دے کافر اتاو دا خرم پشانده دے او دا واقعات تی ارغو پمینده خلقو کے ایامن حوادث فذکرهم بے ایام اللہ صورت ابراہیم کی را دی پندور کدی لے پاگا حوادثوں چیپا مخلوقات را گدی دا واقعات تی دا خلقو کرمینده اړو کلا دی اقوم فتح دا بلقوم شکستی کلا دا بلقوم فتح دا دی شکستی او ظاہری اللہ دا جير پار الیالم الیازار الیالم الیمیزا چې بل کې الله مؤمنان په جهاناتو کې خدای امتحان, امتحان راولي چې بل کې الله مؤمنان انی الله تعالی شهیدان چې شهیدان شي الله دوی ظالمان زه ترم حاجت مولانا سیندی رحمت الله علی جمع استاد ما ته امان الله غلې پروسه او کال داګه مولانا سیندی چې ہندوستان نتل نو امان اللہ آخی دو رس دیار رسکارو علکو نو مولانا آرکا قرآن خیلو بیا مولانا لاغ روس تا او امیر بادشاہ شا زکان اگو ارتدا چل خیلو چه تا سلو رنیب روپای که انگریز لولی ورکیمات آتی ځان ازاد که پاگیو اجی حملہو شو توتکی بانده انگریز شکستو خور پاگیرو اگی داو شو چه افغانستان ازاد ده دا مولانا آزاد کړل افغانستان د پخوا غراه مودنګیزان یو افغانستان آزاد دی او شرط داري چې مولانا عبد الله سنڌي په مونته امان الله چا دا شاتش دا مونته راکې اگر زه به سوچ وکم وروغي خبرې کړي دا مولانا ته چاوې مولانا لاک کابل لا چې دا افغانستان آزاد شه مل بل ملک امیر بیا پاغه بابن نشه چې کوم مولانا او ته خیال اچل چې کله د دې ملک نه لا امان الله خان نو مولانا ای دل تراغه بیت الله کنا سو ماته جره چې ته بیا کابل تلار شکنه نمازایو کا په مور ته اوسر تو کوم غیرت اتلې د خدای کور څن راتلې او تل کله یامنو دا وی بین الناس نو دانې مړو د آیت ته دا دوه واقعات دي کنه یو بچی کوي کنه بل بچی کوي په دې قفقې کې ما اولي عالم الله او لذي نامن او بلې الله مؤمنان په دې امتحاناتو کې دکاپ منافقانو نه منافق امتحان کې پیوږي او بني تاسو نه یا شیطان الله دوزمه یالمان ولي محصل الله لذينا خاص الله مؤمنان مؤمنان په تکاذیب کې اغتاجی مصیبتونه برداشت اما کی اما ما هغه کې کاپنان یم حق دای نو وختونه کوي اګمان کوئی چې دنبځی جنتا دتشجیا او ظاهر بنکی الله مجاهدین تاسو نه او ظاهر بنکی صبرناک طالب جنتا راشی پتاځو په اندهانه شي مجاهدین هم دنیا کې معلوم شي تجارت کې او تعلق به معلوم شي اوې تاسو چې مې زم کوځان په خوا دېنه چې ما غوښي جن سره نو ولید تاسو مو موت مو تاسو د کوم کسان بدر تنوي کړی نو اغې به یې را کړو بجن کله به محمد عليه السلام مگرسته تعالی الله ترشودنه په خوان بیا نو کومې سی پیغه باد یاوې لشي نو په شابه ورډي پدې جن کې شورو او کافر پزور کیو ډیر صحابہ شیدان شو او باعث صحابہ شکست سغور او او نبی علیہ السلام یکی واضی اولادو میدان کې یو تلحاو چی حضرت د پاسا مجوغفن علیہ حدیث کی راضی زانی پا حضرت چولے ڈال کرے ہو او تلحاو اکان رامین دیر دا غشوشتون کے ہو زکر غشت تلحابا اخلاص نتل نتل حته پیغمبرنا ځان په پی دال کړو هغه شبیشته اکه توري برا خلکو راخلاصول نتل حته په دې پاسه لا سويسه راه ته یاده تل حته شالله حدیث را دي ما تر حل اس شل دي له نو ما ته ویلي بيداو یا توري ما خلاص نو کته کړې چې پیغمبر باندې ټولونه لګي او یا توري په وسري اولاس نے کته کئي چې پیغمبر مویل دي 10 جنني سارو راه ته دلح ته شلا وکانه مجوفن علي حديث کې عادي ځانې پرایټي کډو الله سيور وکانه رامين خوښټونکو وشمه خوښټو نو کافر کې او کی کی کی پلار کې ثابت او سر به ترکشو نو حضرت به اون سرو له تلحا اورګراوي شي تلحا پدې جنگ کې چې صاحب شيطان شو باځه هو ته لړ نو شیطان आवाज کو الا ان محمدن قد مات خبردار محمد مرشد بس دا आवाज شيطانونو کو نو صاحب کې چې سيمت غم کنه ختم شو نور نري حضرت مرواي د ابو بکر دغه یو خبره د نرطو ټیوحت کې کړوآ ابوبکر څنګه کا ابوبکر یې الا ان محمدان لو مات ولیکن رب محمدن حي لایموت خبردار ک محمد مرشي رب د محمد څنګه ما نو چا چه عبادت ته محمد کو نو رسول شي او چا چه عبادت رب د محمد کو نو رسول کی ساده وي د ابوبکر روان کې جوش پیدا کړ اصحاباو پیتو رواقستے دے محمد پر سره سرے نه تینا پو قاتلی دی چے انبیاء پو دی. دی محمد ته حیات پای نو اب پو قانی انبیاء اونو حیات تی جنا او ای حیات النبی او سے قبر جوڑ اکی بس نو دین فروشان پو پنجاب کې دا مسئلہ او حیات النبی یماتونو با نمکلیا مسجد حیات النبی <تصفيق> د نه دا د دې ته یو جیمټولر ما چې څارته کوورې چیرکی نو د دېقدرانی انو محمد علی السلام مغزا الله استاوه چې شو دن په بیا نو کومړی پیغمبر یو وجه لشي نو تاسو په شاوړی آ سوچ په شاوته نو سان نشي رسوله الله تعالی شي دا الله کمه نشي کوله دا د دې دین ته نقصان نشي رسوله او بدلو ور وی کی الله شاکرین تابیدار کلک چې څوک مطلب دا دی کی امیر جہاد دا په میدان یا چې دا دقیق وکړ دے یو هغه وکي ما الله امتحان راولي او په دې امتحان کې خدای مجاهدین امنافقین بلای دا دغه قدم ور شم نو تاسو ما ان دې اسنور کی مرشي مگر تحکم دا اللہ لکھ دا نیتا دار کتاب پمانا دا مکتوب لکھ دا نیتے سر دے دے نیتری نمری چې چغواری اجر د دنیا نا ور بکو دتا دنیا نا دے دے پار جنگ کم چکلاشن کوپا اتماع چاو دار آرام دا براری اباز غواری عجر دا آخرت نور بکو مندتا دینا ابادلو ورکم آقی خلق چې چدا اللہ عطاب مطلب دا ہے فویته تفریر وکړل چې ګوره دنیا اجر مغوړی او ډېر دنه بیانونه جنګړو سره دنه ربوالو ډیرو ربیون رب ربانیین کې مایې ربیون رب راځي نو کمزورې شي پاوته کې جنو چرې سې دی لیتا پدیندا الله کې ان کمزورې شي ونښند شي مستکانو په دې شرمیدنه پهالو ټکول شرمې دومنه ته چا به والو او به ټکول نه داله پدین کې نښرمې ده الله دوسنه وی صابرین زیاد کی لکھی انو اوینه د دې مجاہدینو په وخت جنگ کې مگر دا الله بخنو دا موږ ورونو قرعه کمنه سر جرم کړي نو ته به کنوکه از زیاد کې زمون کار زم نجر اسرافه از زیاد کې مولا فی امن البکار زمونږه همت را کړه قرعه کې به زیاد کوم اترک اترک کې زم ما قدمونه علیکم بو کافرانو نور تو دیتا الله اجر دنیا او سه خستوي دا اجر د اخرت الله توسلي محسنان دا اياتونه د تسلي تهيو لکه ميدان د جهاد او د جنگو نو ميدان د جهاد کې مجاهدين ته تقييد د امير د جهاد چې د امير جهاد کی نو ميدان کې دا تقييد کي خلکو له تسلي ورګي خير د گردشيږي اوره گئے دي اوس بیا نومینالو تمبیا اور ایمانوالو کومنین کافرانو نوا پر ایت ازله پشا کہ کافر منین تاب بشاوری اجازه مده رسولی وشی بتا نان بلکی الله دے اندازی تاسو الله غو اندازیانو دے کافر توری دے او غوردون پرن کافرانو کی رو سبب دی اوی چې شرکی کړه دے قبر انکار وکو جہاد نه انکار وکو دا بېمانه مشرقه نه او په سبب د شرک روپ دی د مشرک ځنګي روپ دی دا نهه ده د سشنبدا دا خزا دا پرانی نه یمشه دا سپارابایدا د نیشنه بېمانه ریږي او وګورون پزدو نو دا کار نه کوي روپ په سمدایي کې شرکیو کوه پاللا دا چې نه راځي ګل لا په دلی راځي ورای کړی کې دا شن دا زهر دے اضائب اید دوزا خصبت زائد دا علیمانو ارشتیا کرو تاسو را الله و عدد و نصرات ابتدا کی پو حقیش جنگ امکو ارشتیا کرو اللہ و عدد و نصرات کلاچ و جلبا کافران تاسو حکم دا اللہ حس قتل توایی راہ کرو و ادا رشتیا کرو او تاسو ارشتیا کرو کافر و اتاسو لای غلبه در کړیوآ تاسو مضبوط کړی وایستو آتا کې څه شوی ا جګړه مو کړه په خل خبره کې فل امر په خل خبره کې چا جن کوي چا مال خپل ايام راته نغا او یا کس دي چې په دره کې ناشته تاسو جګړه امیر سره وکړه هغه همدې تاسو نه راو سکه انا فرمانیو په تاسو دا امیر پساینا چو خل خ라이 تاسو کا او حالت ما ها وخت چې تاسو خو ګانه او وخت د کافرو شکایت خدای غرت شکایت کافر خو خو نو تاسو له دره پر خدای بازو وخت دنیا او بازو اراده کوله د اخرت اغه لاس کیس امیر سره پات شو اشیدان شو نو غالو لغه تاسو کافر کافرونو تاسو کافر و جن نو هغه نه خدای واړو نه تم په سبب د عمل تاسو ا تاسو په مال تشی ازمای کیږي په تاسو تاقی تاکي هغه کړی د تاسو نه الله خوان د مهربانه دې په منانو یا که چې قتل دې تاسو ورتا او خدلو فرده او شاع ستمنو ګرځو ایتیا قتل دې ترڅ نه باځه او خد غرتا په څه دې او پیغمبر आवाज وکوتاستا ارسو تاثولارو فی اخراکم آواز بیکو چه دخوای بردیر متق تیرا شید نور سیده تاؤس غم سرد غم یو غم قرصد دشکست چه ما تیم موکڑا غم دا چه شیطان آواز رکو چه محمد رسول اللہ قتل شد دائم تیان خدای دل راولی مخفق کی گئی چه تاثن از پاتیشو لکه لا تحضن دا امتحان دل لرولې چې تاسو نه هغه فتا مال دولت پادشاه ومغاو کېږي پاهي باندې کې پادشه تاسو نه مغاو کېږي چورځه تاسو تکلیف دا, دا امتحان نه د الله دی الله په باندې چې تاسو کوي دا اورو سي ده حديث کې راځي اوهوت کې چې کله صحابه قتل شو نو جرنن ابو سفیانو نشایتا قلدائی بانده اغقل فوج رای جمع کان او قطع صحابو تو قطع شیدان پر او باز دو احد پر درکیو نو ابو صفیان بیراد پاسا چگکڑا افیقم محمدون محمد جن دے دے حضرت مو جواب مو رکنی بیائی چگکڑا افیقم ابو بکرین تازګه بوو کرشته حضرت جواب مورته لږه یې وکړه افیکوم عمر عمر جون دے جواب مورته ابو چې پوښه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر عمر رضی الله تعالی عنہ دی او چې وکړه اولو بول اولو او چا چا بول تا اندازم له حضرت جواب ورکړي یو سو وایي یو تو وایي الله تعالی وجل نو سابو چرکه الله تعالی وجل ور دې دغه مخي جواب ولینوکو بولي دا دی ولینو ورکو چې بادباخته د اسلام قیام زمادات پر نه ده چې محمد جلدی د اسلام بیا د اسلام قیام دوام ابو بکر pore ne de عمر pore ne de دا دیر کو چې اسلام چې نمونه بچی پاتې نونبا اسلام pore می کې دا طاقت شه دا منحصر ما pore ابو بکر عمر pore نه دے چې ته ای دې pore منحصر دے زمون فرض چې پاتې نونبا اسلام چې ته او دمو چې رد شرکونه ضروري نه غوښار داګه داما نه ده دي دا, دا انګې غم پرو سي ده سلام علیکوم ب راوی ګورې پتاسبان دي پسلغمنا امن امنسو نعاسنجټا ساابات چې کله په دې جنگ کې شکست وغول نو په دې را جټه رااله دا قاعده راځي چې جټه په سړی راشي نو زه به مطمئنی شي لیوان ونه کچره لوچره لوګو جټه وي خو بیراګن به نه ونتوبني نو ښایې میدان جنگ کې پغې را راوسته پټکه دې جټې یو ټولی تاسو نه ایو ټوله چې غم کې چوله دی ته نه دی او ګومانونه کوم په خدای نه مناسب غیر الحق نه مناسب یا کوم په حقو نمو غوړول شي کا سره ګومان نه پوه او به دای استیمولاته فتنه څه دی په وړاند ګومان کو یا کوم په حقو نمو غوړول شي کا څو موږول ته باقی دی ان غوله ختمې دي او به دای پر کې کمو لرات فتنته شه او آیا فتا ټوله دا له لاس کې دا او پټو دې په نظم کې اغاچ سند سر غندې تا تا سبا ځړ کې دا کې را مې لا خپل دین خو مې لا کوفر دا منافقان پټي په نظم کې آج نسر غندې تا تا اوای دی هاي کومو لرات فتنته شه کوم سره د خدای امداد وې فتو نو بوږې لښې مون په دا و هغه ایتاسو کورونو کې نو سرګن وکی الا او کسان چې مقرر دے په دی, دی, دی, دی قتل و جل بچاو جل چې مقرر دینو غایب راځ کی دانه چپټیږي ساجن ساجن آ سرګن وکی الا کسان چې مقرر دے په دی قتل سرګن دې کوم نه تا غذا یاد افتہ مزجا زایره کم زای کی چې الخ لګی بیږي نو را به غذا تراوی دانا چه کور کی باب اچیشی ازمائش که اللہ دعوشی چه سینو ساسو که دی اخالیس که آج چه سینو ساسو که دی اللہ پودی پسینو اولی خفر کی گئی تاسو یقیننا اکسان چه واقفت تاسو نا پار از چه مخام مکشد وارڈ دلی تاقیق و خیول دیلی شیطان اگر دلی دلی بنی سلمو بنی وحارسو اگی شیطان و خیول است شیطان و او سینته د پاړه د تاکي زور زور کو شیطان وي خيول فباده راځي کړي سمانات باج عمل د دې داسو چاغه د فایده باج عمل څو چې دې کې یار راغلي او دا ډېر وو فوجاغړې د عربو دېر مې شو پچې دې باج ما کسبو باج غچ دې پلو کې راوسی چې موږ شو پچې له مچېږي په خلکو چې کوو هرکو اوروتا کلچ دی سفر کو پدمک کئ دپار د جہاد یا ولے جہاد لتل مذه مناقنوي کومسرا سفر کو زند پار د اہلند پار امرشی سی ڈایے کئ دا کسان منتکا نو بم رشی نو بجلیشی دا دا مناقضغه ورا اوګړی الله دا خبره حسرت ورې کې دا خبره قیامت کې به پدې ستاسو الله ورکه الله به چیرې دامه चले الله هيا تر کې امات الله پای باندې چې کوې دن کې اكو جل شوي پدې الله کې ام شوي نسبا کېشته بخښش دارانه اگر غره دایله نشینې چې موږ وای کومر شي یوجر شي اس باکو موږ تا ګورونه مخه معاف کې جنت ته اګمل شي یو وجلی شي هیڅ بار نشته لا ال الله فثا کو سوره طالب به کوي شي واغ نه پاتیدا هغه الله توبر ته شي نبی اسلام تقېد وکي چې مغرب کېږي کې قسم کړ دا الله امتحان راولي یعنی امیر د هر په کار دادي چې قوم له تسلی ورکی تشجیه پس پس عبادت میرا باندې دلانہ نرم شي دیتہ لنت لا نه دی نو نرمېدل اکې ته فذن بجبه اسد دل نغارشي ودی تم ته جپرا او طالق راي جبا مقدار کړل دا او طالق راي زرم کړل حدیث کې علي نبي رسول الله دې بیان کو به سلاشيرا ډیر نه کار سره دي دیکھیا غراي یا دی اسلام ورته ده سمته کینو خبر مبلی په لار عمر منین وی حضرت تاسو ته ویل دي نه کار سره دي حضرت ورته متاه جتنی فزن غلیزن کله دې زب بدر فغلیزن یعنی حقوقی ارچا سره کا کی راخي نه حقوقی ور سره یو د مقاطعه یعنی تم او چې بل راخي نه حقوقی ور سره دانیت توصيفي متوال هرغي وګور را احلى بي سرت او وړه البخاري کرا دي دانه ته ضرور فرنيو کا آداب او شرط اوساته فذن اذهق لينس غليظ القلب متنفر پر وكي قاريشي بہت انا چا چا پيرا نابکو دينا بهنه کوړه ديلا ام سر دي غور سره کا په خبرو کې چې دې دې نو دا نوې خیر ځای بدیشم اګهلای چې یو کەی پر خبره نوزان تعالی اسپاری اعظم ته اعظم وکړه کېدل چې کله جرګه لکه شي الله تعالی زان سپارو دا نوې کې مونږ کمیت کیږو ورته مونږ ته تعالی نسپارو الله دې مې آ تعالی چې الله زان سپاری ته چرې فتوور کوي خو تعالی نو نشه ضرورت پتاسه او کو دې لې کەی نو سو دې آ چستا سے انداز او کی پرستف دری را قول رضا اللہ نا فمن ذل لذی صوف دی آغا سرے چستا سے انداز او کی پرستف دری خود رضا اللہ نا اللہ حوال دے جزان اس پاری آغا خطاب پیغمبر کا مرات تینا جماعت جماعت تعدا چې چجائیں کې نو دوکمه کو غلول آغا اغلاط اوائی کمال در غنیمت دا نا پٹکی نزی پیغمبر اللہ آجی غلول کی آسو چې غلونږي یراتلږي پای سره چې پکړه په قیمت کې غرور سم د غنیمت شه پټول دا نه چې کلاجن کو پوت ما چې پټک دا وتا غلونګي دانه کې جماعت سره غلون چې جماعت له پیسې راځي ته په کې بنگلا موټره واخلە شاباش غلون چې شې نه غلفت خو ور کې غرور علاوه د فتنه کی، راتلو کی کے میدام دا. نبی اسلام او خاغو تیغلوږي راتل وګږي پاس باندې غلا چ پټکړو قیامت کې اورا شي همدې نام هغه شملا ده نبي اسلام السلام غلام او غي شمولا ده کافر غشراي فیت شي خلکو ما شاء الله ميدان سره بختو هغه په هغه شملا ته سره بنار بن اگر ساده پټکړې زګور ته په پاسه بلیږي زه دې مو جاي دي نو مادلغه نعمت حدیث کې حدیث اصحابا چا پاناره ورغلولای چا تیساره ورغلولای چا څزار را اوستي ټول راو تا داسکار دی پرمور کې شي ارتا تا چې کېدل مو په نیشي ما سوچي تا بي الله د حکم د فرایض پرزامنت یا هوا په دې راکیږي چې بلول وکاو نیو سره پجیات کئ د خدای حکم تابعدار له افامینی تبا اور کې شي ارتاتا چې کیدل مو په نیشي نا سوچيتابي د الله د حکم د فرایز پرزامن ته اوه په دې رضا کېږي چې بلول مو کا نيو سره په قیامت کې د خدای حکم تابعدار دي افامنیت تبا هاڅو کتابي شوه د الله د خوای په شان دا اچاله چې یو د تابې <مان> با کمنبا پرشاداچا چراغ دی پوسې سره د الله هغه عمل کوي چې خدای په اوسه کوي عذاب یې جهنم او سبځای دوړه برابر دي دلی برابر دی. هوم لګزیدن عزلن دا کسان چې د الله هوم درجاتین دایتي دي خامو درجو وای هوم دغه کسان چې د خدای ته ابي دي زودر زودر درجاتین خامو درجو وای د الله په بدلوار کې او هغه ولې درځي ور کوي الله ال진 کې پاجي باندې کوي او رسالت ته ترغيب تحقيق اسانو ګل الله په وینا نو چې ليک پیغمبر هدايه من ان فوزين د دې د بشره لولي بلا پیغمبر پدې باندې ايتوال الله اپا کوي به له احي د کتاب نه قران او سنت با لایته کوي اگر جو پوښاځينا تفيد ضلال المبين د غ سرګه کې پهخواده پ غمبر نه تبا بربا او لا چې ور د تا غم تکلیفر په هت کې بیا کتابو منان ته دی چونکې با د جیادو شيکسپه د شو امیرې هر ته دا لا چې ور د تاسم مزیبت حالان کې تا سره سرود چه د کال تاسو پروزه کال په بدر کې او یا قتل کړي یا مکت ک کړ ات غ یا شيجان شوي نو هی تاسو د کوم ځای نه راغئ دا کوم واه اذا تاسو نه دا تاسو کې تاسو ان سره منافقینه ځای کړی تاسو کې محبت د دنیا راغئ نو دا هیڅ کس خو تاسو نه راغئ الله پارش باندې قدرت والای او چې تاسو ته په پرځ د مقام کې درو درو داند الله حکم تاسو سستی کړو نو دغه د حکم اظاهر اهل مومنان ظاهر به کیا کسان چې منافقان دي امتحان راوست نو مومنان ټکلر او منافقان دیونه غرسو شول او لشي وي دیتاره شي جنگ کوي په لاره د الله کی کجنګ نشه کوله نو راست که با کافر زمونا اتو بار کنه په ګټه کوله کافر کنه تعالی میدان کې جنگ نشه کوله نو برابر برابر سے په ګټه و بدل سره وړي کنه او ادفو نوې دې منافقانو په وجه مونږ جنگ شته موږ تاسو سره ومياسې د پلو د جوړه موږ جنگ نشي اسې د منافقان کفر ته روز امتحان کې نه دې مانتا په دارس که څنګه کې نو موږ راپرسوې موږ تاسو سره مننه ده موږ راځین وای دی خپل اوه کېنی زو کې دي خپل کې ځان ته مؤمنان وای وګړ وکړي نې الله په دې پاش باندې چپټاي آکه سان چه يرونو تا کورنا اسو سيوي کمنله يرونو زمونږه نو بو يدي سي نو ته ملي جنگل مدي مل جنگل نو کله دې موږ مننه نسله بمړيدار وایا ډېر خاړ تاسو مرګ مړي کور شي نو نوي کوي ته فرزان پا تاسو چه کور که مرگ رازی نو بیتر زن بچه کنا چه تو ای ناس تا نو تا ناس کور نو سبا مرگ بچه کنا بیتر زننا لئے کئی در ادفا کول دفا کئی تخفل زننا مارک که رشتو نی اگو مانو کو پاکسانو چو جلشو مدین دا اللہ کیا باس مره بلکہ غیج جن دن اللہ دا قاسل که دا خواست این دا رب بیم داموائی چا باس لڑا اغه یو بهتر جن الله څخه حاصل کړه خلاص ورکولې شي دیتا خوشاله دي پادر دی چور ک الله دیتا زمرا باندې نه ا دې راخلي پا خپل کو چلي دیږي د سر راستو ورته وي اغه ستا اولاد بتا سره زایقوم عطاتبه را رسن یا له ترست صورتي نظم کی راځي چوه لذي نه تمام ذریاتم ال حقنا بن ذریاتن پلا پیزل اس نه ک پیزل ذریه کری اس نو قراوی اغذی به اوچت کوم په سبب اوچت کوم په سبب دېتباه دانه چې راه برکت یی دانه کوم چې هغه نه پینځره واغلم لز دپلار شې د سدوي شي ولذین تتبعون ذریاتهم چې دې پلا پر سروانو نو په سبب دېتباه به اوچت کوم دانه یدل ته هر روز ته خلق مجاهدین بتاو سره زایکم نبا یې را پتاو زونه بغم جن ذلخلی پوبنی متنو دا الله خپل ربانه الله نمبر پای اجر د مؤمنانو آکه سان چه منو حکم دا الله او پیغمبر فزاینه چې رسې دیته ځه دا که او آوا که سان کی سو کر دین اوید حدیله اجر عظیم الذی نسجا بو لله او من بعد ما اصابهم القرح لهم اجر عظیم دا یې چې مراد تن ہمراہ لصد دی یا بدر سانی دی ابو سفیان کی کلا وحوت کی کامیاب شپ اروان شپ نو مدنی منورین خپل یو ځای راځي ہمراہ لصد نو آلته دمک ولا فوج ناز ټو په دې فوج کی چاوې چیرہ اکثر اوجل او نور زخمیو کډا ټوله ختم کړي نو داش ورنځي کی واپس لاړ شو چراکم جندی پاکیری چه دا اوجنو چه ڈوکار ختمشی دا جرگه که دا ابو سفیان ارتوی یو خبر اکوم زمری چه زخمی چه نوانا کوي نو اصنی چې مینگدار شو از زمان فتح پا شکست بدل سی دا خبر نبی علیه السلام تراره او نبی علیه السلام تا جبریل گراره چه زغر موخ کا مانده او خرزه چی دوار ان اسلام اعلانو کو چې کفار ناسې همرا وروسر دي جوړ توسي او زخني حالت کې روان الله دا وی بیان کړي آ کسان چې الله حکم منلو اٹول زخمين مدي لډو اجر له ما تبدا چې تبو سستيږي نه دانته بنو ګوري يا بدر چې ابو سفيان ورو دن کال بجنګ ته اگې ته ابو سفيان نه هغه صحابتي آ کسان چې وي دې ته کلف خلقون ناس اغیر ترو کیا غرار ہے او نبی علیہ السلام تاوی کہ تخو زیخو زی خو خلق در تا ڈیر جمع شیع دی ابو سفشان یہ شریطا ہوئی کہ تلار شاہ او صحابو تو آیا چو دیر قوم در پسر آگر دی نائیمو یا بلسو کو ارسو چو مغزین نائیم مرمسودہ شیعی ذکر کئی مد اگر پیسے ورک چ صاحب او یو چرانی شرافسه <تصفح> ناس هغه سړی کله کله شیطان از دا خبرم کوي آ کسان چې صاحب ته دې خلقو چې خلقن شیتا استا دې دې خلقونه نو, نو زیاد څه دې سړی کول فزادا زیاتې ګر دې سړی خبره هم صاحب اور ایمان هغه دا وړه راښوا څه چې خدای کوي چې سړی رکی نو دا په ډره کله چې ډېر کوفر غلي چې ډېر خارو ته فزادم رضیتی کو دې سړی ټول دې سړی صاحب نو ایمان او یې کافی دتم الله اخرت دې مدار ملاله صاحب فن کلم اقدم بدرو دې صاحب لهل تل میلا بازار لګیدلو نو واپس شو صاحب پنیمت سره د الله په مرهمه نعمت, نعمت جنف افضل حجابت یو کډین اونا رسید ای تکریف اتابی شودہ اللہ ذردہ منتا ہے اللہ تین مخشال شن اللہ خاند و فضل ہوئی دے انما دارکم دارویں گے بہی تا سکلاک دارویں گے کسوں تا ستا یاردر کئی یارے گئی ماں یقینن دارویں گے ایک لک اش شیطان یارے گفر دوستان خوف کے راضی طویقہ راضی در شیطان پر یارد دا دوستان یارے مومنان نیارے نمیلیگی دی شیطان اونا، اولیاء دی شیطان اونا، اولیاء اہو، دانگی دی شیطان جن، ایجانتان، کتاوستو اوی، سو, سو نیرگی ماں، اولیگی ماں، کمننکی اغمجن نکیتا لرا، بیا خطاب دی امیرتان، کبازی خلق سوس چی، مسئلہ پری دی، نتمخبہ کے گیا، اغمجن نکیتا لرا، کسان چی جلتی کئی پکار دی کفر کے، کفر، کار دی کفر د جماعت میں اوتل، ز جماعت خلاف کو بین طن مجلسونه الله تعالی شي غواړی الله چې هغه د ایبراهیم اخیر پېره کې جماعت نوځي په یو کې سستوي اخر کې د ایبراهیم نشري ا دې رجال اپلوه یقینا اقسان چې غواړی کو عمل له کفر په بدل دی ایمان بدل دی ایمان د جماعت اصول یا کې کېدل اکبر عمل له کفر منافقات نقصان نشي له سوره الله تعالی څخه ا د ناک اګمان مې کوي اګه سان کوفر وک چې مهلت موږ ورکو عذاب اور نه ک د مناققاتو ته کوفر وک نو ګومان مې مې کوي چې دا مهلت ورکو خیر الالف زم داور دې دی دا ګمان ګویا کور دې موږ مولا تر چې ځتی کی ګونی کی ګنا فرېځه نو مولا تر کو عذاب ورکو پرېځه خو ګناو کی چې سبا دانوې ادې له یادا املل الله کي پري مومنان په حال کې تاو پاوې تر هغه چې بلکي پري د پاکونه چې په ایمان صرف وي او امتحان راو دي مطلب دا داړک خدای بغیر د امتحان مومنان نه پیری اا مانتم په حال کې یې ایمان تاسو ایمان راو نو تاسو ترڅ په لفظ ایمان نه پیری تر هغه چې بلکي سوس خبيس سوس خبيس منافق من الطيب د مجاهدنا خدا امتحان را وری امره الله چې خبر کی تاسو پر روونه باندې هل غیب زونه کې د دې چې صدی هغه باندې خدا تاسو نه خبري غیب نه مراد ماف قلوب الله نو خبري تاسو را پګیب باندې لاکین استرات دې متصل ني ها الله ورکه جامبیاونه ازو چرداشي نبوت را نبوت ورکه علم و غیب نور کوي معنا دا ده نږدې لا چې خبر کې تاسو لا ضروري خبرو لیکن الله غوړ کوي نور سدي بیا نه د پاره د رسالت ااجي ویلای شي رسالت نه غوړ کوي علم نور کوي لیکن استدراج دا معنا دا معنا نه درمه راځي دوی نه لیکن راځي متقیني ګوړا لیکن غوړ کوي بیا نه چاليږي ویلای شي نوسه غوړ او یک ما کنه ټول تط رسالت له ورته خا دین دلته ما نه کړی دا نو واسيریون کړی اوبه ته دویل نسی کله ما لههم شرزه یقتنسوها چلو سسریکه معنی واشه وګورئ دلی زده هغه ظاهر الفاظ پیجی او چاته چې وا مایی متشابه فام المدین فی قلوبهم زیقن فتبون ما ذا شابه ووینه کنا دې دا کې مخاب ثابت شه نوغه مزار کلام پیدا مصرح او عام محتمل اخلی نو ندی الله چې خبر کیتا د ضرر په نو چنه خبره ندی او چې خدا امتحان راولی چې دغه منافقت ته غم سرګن شي چی مان دې غم سرګن شي لیکن الله غوړ کای د بیان هغه جرا چې رضايت سره راتلوه وم نه دی په الله حکم د پیغمبر اګیمان وی اذان بچی د سوتای نه متاغرای جوړوی اګومان دین کیا کسان چې بخلو کوه باغ مال چې الله ورک jihad ترکین کومې ایمانی منزوج ګډ داد ورک دادار مثالی بوزي اګومان دین کیا کسان چې بخلو کوه باغ مال چې الله دې کوي کړه دې د مړه باندې نه تاغره دې لږه بلکې دا بخل دې نه شر اتوخ بکریشی دو دوی آو مال جی بخلی کرو پاگی در قیمت کے مار باتی جورشی چار چاکی روی اور دفع مال ستاہنے الله اللہ را میرا عزاست مانون مکو دے اللہ پاچی کوئی خبردار دو اہد و آخی آوا شکست پرلشو نپاگی قرآن تنہیرات کو تفصیل ہوتا او میر میں کی آداب د امیر د جماعت چارکان شکست سکرین و غیل تصدیع و تشجیع اغه منافقان و حالت تفریق تته صورت او پدایي کې يهودو بيان کوي زکه د مشران يهود دي دا وينه هر عالم چې کی صفته يهوديه دي نو نوای کې بوخل زياتي تا کې قوال الله ونا دای خلکو جي الله ده محتاج جو خړای مال غواړي انفاق امر کوي نو خړای محتاج دي امیر غنان حالکه هميشه د متبرع کارمنده دي چې دلیل به رانی خدای امر د انفاق کړې ده یو جنته خړای محتاج دي خدای امر د انفاق کړې ده چې خدای اجر درکې داوې دې هو د خبره سورت یسین کې راځي د مشکین موسیقین. مشکینو انو تیمو بلله انشاء من ا جواب وګورم به نه پرېږم تقریر شو به نه پرېږم من پېدم جواب نه پرېږم دا څنګه په دغه تاسو 10 منټه تیر کاوه څنګه تاسو من غوته رالي سبا کې کله تقریر ختم شول به به وډاړی سورته کفار وي انتم من الله انشاء الله خوراک خوراګ هغه کته ورکو چې خورا یې خېلنه دی ورکرې چې خورا یې کمګې ماړو دانګي يهوډوي الله محتاج دې ني وغنيان حال کې چې خدای محتاج نه دی خدای انفاق کوي او ګټه استا فائدې ده دا فائد نو چې دا الله فائدې الله محتاج دې واورید الله رنا داخل کوچوي الله دې محتاج ني وغنيان لګوږي کوي دی دا خبر چې کېدای دې افعال غلط دي دا قول غلط ته فشار دی فعل قوم الاسد دې قولم غلط کی فعل غلط تے او دی جرمان او جملې د پیغمبر د جرمه او موسی کې هزار دونکو دا په سبب دا اچکړی تاسو قدمت ادي کوم څو سلاث مخې کې تاسو کړی خبرې غلط کړې فعل غلط کړ قدمت ادي کوم چکړی تاسو او الله عنہ دے ظلم کو ان کے پبندیانوں دیکھنا خواہ کی اولار دے وہ سپیڑے نور کی ہوتا زبار کے نا ملما دے مکینو آئے کانا کی اولار بعض خلق دس صرف و مانان پوئی گی دنا ہوئے رسول الله وی سیګه مبارغه لري مطلب دا دا دا شو خدا ډیر ظلم په بندیانو کو نه کوي ان له کوي خلانه کتاب پونه پیږي مبارغه نه دلته کسره تغسته و او زه عبید نه جامه تغسته لوس پښتوق معنی زده یا کنه نه نو نه دې هیڅ ظلم کوم کې په چا لا لازم به داخله شي نزواللام نئے نفع اوکا دم ادم ند اقضائے ہز ظلم کو ان دا فائدہ سرا دے, دے موالغی سیغے ظواللام کسرت یعنی تنکیر تو او عبید جمع ان پہچچا مانا ازا شوا کلیسا بی ظالمین لیل عبید بیالے نو آغی کی تاقید نو دائی کی ذکر کرنے دیر تاقید سے ہو ان الله لحساب الظالم للربيد ايقن الله مِن ان ده ظلم کوم کې په بچا دا مبالغه फायदा وکړه یعنی هي ظلم په هېچان کې آګه سان کې الله ان ته حکم کړی دی چې موږ ایمان لرونکي پیغمبر چراغې دته په قانون مته نو کې چې بخیرات او صدقه وشو, وشو. ناغي به بخیرات او صدقات یوازې په پیغمبر مخرخړو پوهي ازا ته به اور کې به پدہ نو اسماني اور براغه راووسه زیاده دته به قربان وای قربان یعنې تا نه قربانی کوم اوسون په پښتنو ټپي کې قربان نشم دغه کلام دازې سوي کې هغه صدقه به ختمه شو نو دا اغلب غلب دي قربان دي من پیغمبر من ایمان راړو کی هغه مون ته قربان وکي او محمد رسول الله قربان نه کوي توراه کې مون ته ویلي دي الله واته کړم ته چې دا ایمان راړو پیغمبر تر هغه چا دی مون قربان قربان څه شي دي چې پډې راي وکي خدا هغه خیرات هغه زکات اوگر بو خورد. اوو اوکریدیلو او او آیا راگلیو تاسو انبیاء زمان په خواب ادلائلو اپداغ خبری چتاسو آئی نولیم و جل کیا رشتنی بخوانو انبیاءو قربان خیلو اوکر قربانی لگتا خیلو او نی قتل کی تاسو ایسای قتل کرو قتل ارادہ کرو او قتل کرو نور انبیاء مستلان قتل کرو یورز <coughs> حدیث کې راځي بازار لا نو ختم شي چې څارلو پیغمبر راتاو تفیض به کو دی به قتلو بازار نو ختم شي چې دولسه انبيیا قتل کړو پیور داسې يهودو کارو تاسو په تا هغه معجزہ قربان خېلې و نو تاسو به اوله غيقتلول هغه ویل ته مان پیغمبران توخا پر دلایلو اپا خبره کوي نو له موجه کې رښتونی نو کد او جن کی تعالی اس باق نشته درو جن چې درو جن کړی شو ډیر امبیا ته نه په ها اغم بیا دای ته عقلو بدروا د الله بل بینات امبیا او ته خلیو دلاله عقلی والظبر امبیا او ته خلیو امبیا او ته خلیو په قرآن کې دا بونه دلیل نقلی امبیا او ته کتاب روشن واحد پیغمبر دلیل وحی تاسو امبیا ولې اغه غوتاسته دلیل عقلی نقلی وحید دیواره خلیو جاو بالبينات کله کله قران جمر او دی تاسو انبیاء اسلام صلی الله علیه وسلم اغه د درو ور دلای خلیو اسلام بدرای عقلیو اغه خودل عفیذ لاله اخیو امبیاء علیہ السلام خوانی کتابونه چې دا خبره چې دا کوم تورات انجیل کې مشته ناغي قرطا داغي داږي قران کریم د درې وړکل راځم کی سوره حاج کې اتم ومن الناس میجاد فی الله بغیر ال من بعض خلق جګره کوي په بل الله کې بغیر ال من بدون و لا کتاب منیر انا کتاب روشن او دن پو خانو خلقو نور سار دلیل اقلیشتی و لا او دن انا نقل دم بیاو و لا کتاب منیر انا دای توحیش شویده دا، کل کل دادری ورده سرودی مختلف عنوانات دا و صلاح داردگی تاس و بایمانو داده خبر بیان صلح کوی چدا مجده خیدم گغمانو نوان بیا خراغلیو کنا کل نوښتن مخکې رد بوخلا او تیرشه نسبته جهل جهاد د قطار هر ناب څنګه چې دی ده ا پورا بکې چې تاسو ایو ځنه په قیامت تاسو جهاد وکئ نو د جهاد اجر بفوائد لري نو تاسو چې بشپښه زور نه زوحد علی النار درې کېشه زاه زاهر کل و ما و بمزحده نو له خلاصون کې ناسو چې خلاص کېږي ورنه اذن نشي جنت فقط فاس نشي زندہ بعد ده کامیاب څوک نه ژوند بعد خواړه دې چې قیامت کې الله معاف کوو فقط فاس پسې زندہ با هم لري ژوند دنیا مگر څه کېدو کې متا منا مسدري لکه کټوي چې سکے او غرور دوکا غرور شیطان تو غرور دوکا ک از زل سو په دوکا ک اوسه قدر کی اوس ده توزیه دیات او انفاک دی ازمایښو کوي شي تا زل پاندې په لګول د مالونو په کډولونو زانونو خوای به تو امر کوي اوس وخت د مال خرج کا اڅه ازمایښو کوئ شي په کډونو په لګول د مالونو په کډولونو زانونو او خامخه او ریبا لام ته تاکید نون تاکید زکیل لري خامخه او ریب دغ خلک نه چور کلیشن از کتاب دعا سو نمخ که از مشرکانونا مشرعانو مولیانونا یهودونا مشرعانو مولیانونا دارنگی در شیخانونا سباو رئی ازن کثیرا بدرده دیره فتوه و دربانه کیگی کنزل و دربانه کیگی خام خواباو رئی که مسئله بیان که دیم دی اللہ بیان که نزو بیان نباد پتاب خام خواباو رئی ازن کثیرا بدرده ا ککای شي اذانم بچی د نن ماینا دا د همت نا کوکار دے منل امور المعزما دا د اغه کارونه دی چې ادر پاکی دی ان ذا لکا دا بدر دی چې اوري کذل اوري اب्याम لکه نو دا کار دا کر کېدل چې منل امور المعزما زالک من اجمل امور دا د په خو کارونه دی په کارداري په سره دی دا بدر دی ورته کیږي او دیکھ لکھی آیات کا کیا خوش او اللہ وعدد آئے خلق ورہ چور گرشو ہو گئی تا کتاب صحیح وعدا خوش دیو دا سرگندوی بہت اللہ کی دا فلق ورہا انہو پڑوی دیلہا دا فلہ وعدا خوش دیلہا انتولین سرگندے پلیسان دا پیغمبر چار پیغمبر فرمت تغییلی چلی تبلغو شاہد الغائبہ چاہ چی وارد انتاب آیا چاہتا رسی چاہ هر پیغمبر وعده هغه څه د خپل متن نه انبا پټو ایدل لا وګور دې د الله کتاب شاته او خوایږه په دې دنیا لګه پدی باندې دنیا لګه کومه سره بیانونه خرج ماله نه را نو بد ده چې دی واسطه دې ګومان دین کې اکسان چې خوشاله شو پاغه مال چور کړي ده الله اته وای غسیدن الله له مال دې څه یا بما اتوب هغه باندې چې رہی کوي اتا یا تی په معنا د فعالې فلم را دي کم سې زنات که وا وسر نو دایې خوشا نو خوشالي چې ګره دایې ک کو د بوخن دایې ک کو یا بما اتوب چې دې حق پرکو وموري تیر کړه رد شرک او بيدته وکړه ندي خوشحالي کی پاره چ باندې چې دې وکړه خاکه پټک پاره شپ باندې چې دې غي تراله خوشاله شو په دې دنه خوشحالي دي چې مونږ ګناه اذل لري چې دې تعریف وکړې شي پاره شپ باندې چې دې کړي هغه دین نه باندې که اتبوی ځاډر লই نه کته جامر معقوله نو کولې نگمانو کو پدائی بانده ده بچه دو بید پار ده السا زیادت ملا نگمانو کو پدائی بانده ده بچه دو ده آداب چه ده خواه آداب رو ده بچه چې حق بیان نک مساره بیان نک ملک شرک او پیدا کی دکشه ره غم و خاده کی رسمون ارواییو ندی بیان نده کره دا نیدی ویلی کیا رگ دا خلاف ده سنت دی دا خلاف ده شره دی نا اللہ و اجد عذاب ننے بچ کیئی نا گمان نکو پدیش باندی بی مفاظتی من عذاب پا بچی درود و سزانا دیلو بی عذاب دنناک ہمیں شبہ دید اخوائے عذاب کی راشی صورت ختم شر اس قرآن سراولی